Maiatzaren emeretzean guazen plazara. Euskal presoak Euskal Herrira Bizio sorako espetxe zigorra amaitu. Gaixo dauden presoak herrira Maiatzaren emeretzean Euskal Herriko plazetan mobilizazio herritarrak. Maiatzaren emeretzean guazen plazara. Deitzailea, herrira mugimendua.